Tvar naše predavanje se sastojati iz dva dijela. U prvom dijelu govorit na temu e, ciljevi u životu jednog muslimana. A na kraju ćemo preći nekoliko hadisa iz jeli, naše, naše izbirke, uslimo Birke hadisa, kako bi spojili dva hajda. Kao što sam rekao, u prvom dijelu ću govoriti o tome e, da li jedan musliman treba imati cilj u svome životu, odnosno, koji su to ciljevi koji muslima treba imati u svome životu. Poznato je da život bez cilja je život bez smisla. Mi muslimani e, smo naučeni, to jeste, islam nas uči da, da trebamo imati, imamo cilj u svome životu. A on je... Koji je cilj, je li, u životu jednog muslimana? Je on ima više ciljeva ili ima jedan cilj u životu? To je pitanje za vama Jer musliman ima jedan cilj u životu ili ima više ciljeva? Šta ima? Znači ima jedan cilj, ali posto će vamo zadovoljstvo. Dobro. Ima lepo da misli drugačije. Nezamislivo je da jedan čovjek živi život bez cilja. Oni koji žive život bez cilja su izgubljeni. I nažalud srapi je većina danas kada pogledamo ljude oko sebe, vidjećemo da nemaju uopće cilje u životu, to glavno i krajnjeg cilja, ili imaju ciljeve neke koji su onako ciljevi bez ciljeva. Ciljevi laj, koji ne zasluđuju da budu ciljevi. Recimo zapadnim zemljama djecu već u osnovnoj školi. U osnovnoj školi uče da određuju sebi ciljeve u životu. Šta ostvariti u životu? Vidite, pogrešno je shvatanje da, da musliman ima samo jedan cilj u životu on ima jedan glavni, taj vrhovni cilj u životu, ali ispod toga imaju određene ciljeve, jel, da kažemo one srednje ciljeve i male ciljeve koji su svi potičenjeni i u službi ovog glavnog i ovog najvećeg cilja. Čuli je odgovor da je cilj jednog muslimana posjećala ovo zadovoljstvo. Jeste, ali ćemo to malo formulisati drugačije. Cilj jednog muslimana jeste da ostvari rukvu odnosno da svoj život učini ibadetom Allah'u subhanahu wa ta'la. To je cilj. A kao nagrada za taj cilj, za ispunjenje tog cilja, jeste Allah'ovo zadovoljstvo, će, odnosno Allah'ovo zadovoljstvo i milost, bo kojeg će postići vječni džernet i uživanje. Znači, cilj naš u životu, cilj koji se može ostvariti i koji trebamo svima da ostvari, jeste da postigne obudijet, odnosno taj stupanj da svoj život u cijelosti učini ibadatom. Allahu subhanahu wa ta'ala. To je taj uzvišeni i najveći cilj u životu. Odnosno biti istinski Allahov A kada ćemo postati, kada ćemo stvariti taj cilj? I kada ćemo postati istinski Allahov rob? Onda kada se potpuno Allahu predamo i kada budemo pokorni u svim segmentima svoga života. U svem onome što traži od nas da činimo i u svem onome što traži da ostalimo. Tada ćemo posjeti istinske Allahove robovi. To nije jednostavno. Iako mislimo da jeste, ali vrlo često mi dođemo do određenog stupnja, do dijeta, ali ne do vrha. Do vrha tog stupnja kada smo istinski pravi Allahove robovi. svemu svakom segmentu i u svom odnosu prema Allah, u svojoj iskrenosti. U svom odnosu e, prema islamskim obavezama, dužnostima, u svom odnosu prema ljudima, prema okolini koju živimo, prema zajednici muslimana, tek kada sve to upotpunimo i uskladimo sa islamskim propisima, onda smo ostvarovali stepen pobudijeta. Znači nije ibadet, nije piti Alahu u rob, samo vačinitelna e, ona klasična djela ibadeta, planjati što više, farzovana fila, to je to je jedan posećan to stupen postiti što više i što više, učiti koran, gledati sadako. Sve je to jedan vid ibadeta. Samo to su oni standardni, klasični ibadeti, jer je opće poznatiji. Ali trebamo cijeli svoj život činiti ibadetom. Cijeli. Je li to moguće jeste? Ako svoje, svoje postupke, ako svoje dijela, svoje riječi uskladimo sa lavim propsima, onda smo ostvarili taj ubud i djenje. Kažem, na zapadu djecu uče da imaju, da određuju ciljeve u životu većom mladosti, od rane mladosti. I musliman, pored ovog najvećeg cilja, ovog vr vrhovnog cilja da kažemo, ima i druge ciljeve u životu. Kažu islamsku učenjaci da ciljevi u životu, ciljeve u životu jednog muslimana možemo <coughs> podijeliti na tri vrste. Prvi je ovaj, to je najveći cilj na vrhu piramide, a ispod njega imamo nesrednji srednje ciljeve životne koji su legalni, legitimni, vidit ćemo, evo. I dolje imamo na kraju ne male ciljeve. Srednji ciljevi, to su to u stvari skupina ciljeva, jedna grupa ciljeva koji su u službi i izmetu u ovom cilju. To je kako ostvariti taj stepen u budijete, imaju i stepence pritoka, ne možemo ima skočiti na vrhu piramide. Kao na primjer, što, što je namaz? Na primjer, namaz spada u srednji ciljeve. Srednji cilj jednog muslimana, ili možemo nazvati sredstvo, jeste namaz. Dalje, da, pozivanje o Allaho u vjeru. Dobročinjstvo prema roditeljima. Čednost. Sve su ciljevi koje nastojimo ostvariti. Nastojimo da redovno planjamo. Da nastojimo da pozivamo Allaho u vjeru. Da, bu, da budemo dobročinitelji prema roditeljima. Da činimo Da ostvarimo čednost. To ovaj, je da sačuvamo moral. Dalje, nastojimo da budemo neovisni o stvorenjima. A ovisni samo o stvoritelji. I to je cilj u životu. Sve su, ovo su samo neki ciljevi, srednji ciljevi u životu jednog muslimana. Postići recimo neovisnost o ljudima, biti ovisan samo o Allahom. I to je cilj u životu jednog muslimana. Drugim riječima, ovo što smo spomenuli, i tu spadaju i druge stvari naravno, to su dijela kojima mi izražavamo pokornost Allahom. Izgrađujemo sebe kroz ova dijela kao pokorne Allahove robove. Odnosno, Dijela koja je Allah naredio i koja voli. Znači ovdje ne, mo ne moraju biti samo farzovi. Mogu biti dijela koja su pohladne. E, znači to su srednji ciljevi i oni su u hizmetu, odnosno službi ovog uzvišenog cilja. Jer ne možemo postići taj stupanj u dok ne prođemo, odnosno dok ne ostvarimo ove ciljeve srednje. Čovjek ne može biti istinski Allah u roba ko ne izvršava redovno i kako treba na nas. On ne može biti vara ovaj na tom stupnju budjeta i obožavanom pokornosti. Onaj ko nije poziva Allahovu vjeru, ko svoga znanja i mogućnosti isto tako. Onaj ko nije dobročinitel prva rotelba, ko zapostavio taj cilj u životu. Ako onaj ko nije sačuvao četnost i onaj ko nije potpuno neorusan. Allah subhanahu wa ta'ala, o, o padu radovidim ostarenjima, on je on nije također ostvario taj obudijat. Ja kraj imamo mali ciljevi. Mali ciljevi U životu jednog muslimana, to su oni na zadnjoj ljestvici, to su u stvari sredstva u službi ovih srednjih ciljeva. Kako se mali ciljeve, ostvarujemo srednji ciljeve. Pa ćemo navesti kao primjer. Spomenuli smo jeli, četnost, četnost, sačuvati moral, sačuvati dostojanstvo obraz A to možemo ostvariti kroz brak ili brak. Zato je brak u životu jednog muslimana mali cilj, odnosno cilj na onoj Kroz brak dolazimo do četnosti, kroz četnost dolazimo do obudijeta od prvog stupnja. Također drugi primjer jeste neovisnost. Učinite sebe neovisnim u ljudima. To možemo stvariti ako se trudimo da zarađujemo i privređujemo na halal način. Neću da budem nikom rob, ni direktoru, ni poslovođi, ni da činim sve ono radi i da sve činim što treba niti jel, da da, ovaj, da rušim svoj vjeru radi ovaj, plati, nego hoću da budem neovisan ljudima. Neću nikdo da me uslovljava time što me plaća, eto, ukratko od čembrana. I tu neovisnost o ljudima možemo postići, recimo, ako tražimo halal poslov i zaradu, i u tome će nas Allah, Suhanu wa ta'la, sigurno pomoći, ako budem istinu. Ako nam isti da budemo neovisni, da ono zarađuješ sam, da si svoj, da možeš ovaj da kažemo ovaj, da tvoja vjera nije ugrožena zbog toga što što si postao ovisan. Zato kaže poslanik ali je srvatu, još sam rekao da čovjek uzme sjekiru i odje u šumu nasjeće drva i donese, jeli, na svojim leđima i proda i zaradi i tako sačuva svoj obraz. Jeli, odnosno, nahrani svoju porodicu. Bolje mu je nego da traži od ljudi pa mu oni dadnu ili ustrati. Dadnu mu onako, jeli, pa ga pogledaju ružno poprije, pa mu po. ponizljega. Voljimo to. Eto, to su te tri vrste ciljeva u životu jednom muslimanu. Musliman, što znači da sve potičenje na ovom jeli, velikom i najvećem cilju, a to je postati istinski Allah-u-Rabu, stvariti ugodije. A onaj istinski allah u rob, rekli smo, je onaj koji je svoj život uredio u skladu sa Allahom i prosimom. Najsitnije stvari u životu pod najkuplije. Također neki sam kliučnjaci je li ovaj kažu da čovjek u životu u jednom uspijevalom životu e, ima tri cilja, tri zadatci. Treba urediti tri stvari. Prva je islah odin urediti svoju vjeru. Druga je islabu dunija, urediti svoj dunjalički život urediti ga. I treće je i islabu ahiret, urediti ahiret svoj. I kažu da onaj ko uspije urediti ove tri stvari, znači svoju vjeru, svoj dunjalički život i svoj ahiret, on je uspio i on je jeli, pobjednik. E sad, vjeru, kako uređujemo vjeru? kako trebamo urediti svoju vjeru, da bude u vjedu znači učiniti nešto urednim, učiniti nešto ovaj, ispravnim i tako dalje, znači da bi nam vjera bila ispravna, to možemo raditi uraditi kroz dvije stvari, odnosno na dva načina. Prvo, urediti i učiniti ispravnim svoje srce, svoje srce, to je prvo. To je osnova ispravne vjeru srce je mjesto vjeri i vjerovanja. Ako srce nije uredno, nije čisto, nije zdravo, ne može nam li vjera biti zdravo. A kako srce možemo urijediti? Kako srce možemo popraviti? Prvo, trebamo srce očistiti. Trebamo ga očistiti od zavisti, mržnje, oholosti i svih drugi bolesti srca, da ne nabranimo. To je prvo. Ako hoćemo da nam vjera u rijedu, moramo očistiti Tu, jelite, kažemo, posudu u kojoj smještamo svoju vjeru. Vjeru smještamo u srce, a koje vjera je nešto što je čisto, kao bistra voda. I sad ako bistru vodu salijete ili nalijete bistru vodu, prljavu posudu, ona će zamući. Moram prvo posudu dobro opratiti, očistiti, pa onda u nju naliti čiste vode da bi ostala čista. Tako isto je sa srcem. Znači, ako želimo imati čistu vjeru, moramo očistiti srce od svih tih pakosti, zavisti, mržnje, ovolosti itd. I to nije lako, to je treba truda i borbi. Drugo, kad je u pitanju je li srce, trebamo ga ukrasiti, kad ga očistimo, trebamo ga nagizdati, ukrasiti ispuniti srce, ljubavlju prema Allahu subhanahu wa ta ta'ala, prema njegovom poslaniku, prema Allahu u knjizi, prema vjernicima, prema dobru, prema istini. Ako je srce, srce čisto, onda ga možemo ukrasiti i ukrasiti. Ako nije čisto, ovo ne može stati u srce. Srce to neprim odbija, izbacuje. Zato prljavo srce, bolesno srce ne može ni voljeti Allaha, ni voljeti poslanika. Zato vidimo ljudi, kada ih pozivamo, da bude o lavom pokojni, pozivamo ih vjeriti. Oni ovaj, to odbijaju, ima da znaju da je istina. Jer njegova srca su još toliko isprljane i prljava da ne mogu to prihvatiti. Ljubav prema Allahu, prema poslaniku, osana, prema dobu, ne može se smjestiti u prljavom srcu. Također, trebamo srce ukrasiti dijelema srca. A postoje dijela organa, jezik, oči ruke, noge i tako dalje, postoje dijela srca. Dijela srca svega iskrenost prema Allahusmanu i hlas. Te veko istinsko pouznanje o Allah, nada o Allahom milosti. Stramo poštovanje i puniznost, to su ukrasi srca. Znači, dva su načina da srce učinimo ispravno, da ga očistimo od onih bolesti i da ga ukrasimo onim ukrasima imana, to je ljubav prema Allahusmaniku i tako dalje. a drugo jeste, znači da ako hoćemo urediti svoju vjeru. Pod broj 2 trebamo urediti, i učiniti ispravnim svoje organe, kao što su, kao što je jezik, kao što su oči, uši, ruke, noge i tako dalje, da čine je ono što je ružio na nas wa ta'ala naredio i da se sustežu do onoga što je zakam. Znači dva su načina da uredimo šta? Svoju vjeru. Urediti srce, a čuli smo kako i urediti učiniti ispravnim svoje organe. Bez toga nema ispravne vjernike. Vjera neće biti uređena. E sad, kad smo uredili svoju vjeru, trebamo se posvijetiti svom dunjaločkom životu. Život jednog mubina, vjernika mora biti uređen. U kojem smislu? U smislu da, znači, njegov dunjalog bude uređen uh, u skladu sa islamskim propisijima. A to ćemo raditi kroz pet stvari. Pro svih stvari uredićemo svoj dunjaluk. Podbroj 1. Urediti svoju vjeru. Vidimo da je ovo povezano ovo drugoj dunjalke povezano sa vjerom. Što znači da nema urednog dunjaluka, urednog dunjaluckog života jednog muslimana, kad govorimo musliman, ako ne uredi svoju vjeru. Musliman ne može imati uredan dunjalucki život ako nije uredio jer svoju odanost prema Allahu, prema ljudima, prije svega prema ljudima, jer ovde se radi o dunjamu. Ako ako e, u odnosu upravanju, odmah da smo iskreni, da izvršavamo obećanja, da ljude ne varamo, ne lažimo, ne pocijenjujemo i tako dalje. Da dug vraćamo na vrijeme i tako dalje. Znači cijeli svoj život da uredimo u stratusferu. Ako nije uređena vjera, ni Dunjaluk nije uređen. Ni Pogledajmo ljude oko sebe uglavnom u kojima nije uređena vjera, da im ni njihov Dunjaluk nije uređen. Njihov dunjalučki život. Po dva, trebamo da uredimo svoj metak. A urediti svoj metak znači voditi brigu da ga zarađujemo na halal način i da ga trošimo na halal način. Da dajemo obaveze u svome metku, prema svome metku, izvršavamo obaveze kao što je zekad i da dijelimo metak siromašnjima, da pomažemo siromašnjim, da dajemo uopću Da Dalje, po tri, urediti svoju porodicu. Urediti svoju porodicu Odnosno, urediti porodični život da bude u skladu sa islamskim propisima. Da porodica, znači, ka, prije svega znači, i muži, žena i djeca, živaju u skladu sa islamskim propisima. Jer ako nema, ako to nije tako, onda je život tegoban, život u porodici je tegoban i težan. Pod četiri, urediti svoje zdravlje, to jeste voditi brigo o svome zdravlju. I to je bitan segment ovog dunjaločkog života, kvaliteta i sreće ovog dunjaločkog života. Koliko je zdravlje bitno, jer govori i činjenica da ne se spominje u hadisu poslanika Isilat vrlo često imamo čak dijela napisana na temu poslani, poslanikovo zdravlje ili čuvanje zdravlje poslanikovo medicine tako da. Zato je poslanika Isilat Veslam rekao, dvije stvari ljudi posebno da postavljaju ili ovaj, obmanjaju su po pitanju tih stvari, to je zdravlje i slobodno vrijeme. To su velike i blagomrati. Zdravlje i slobodno vrijeme. I peto, urediti svoj život u zajednici. Svoj život u zajednici. U smislu da odnos prema drugim ljudima, prema komšim, prema bratu, prema drugim muslimanima uredimo u skladnog dijela sa vanim profesima. Ako uredimo, ako uspijemo urediti ovih pet stvari, onda smo urediti svoj dunjano. Što vidimo da, da musliman ima i da kažemo neke druge ciljeve u životu koji su opet, kažem, potičene onom cilju. I na kraju imamo islahu ahira, popraviti, urediti svoje hirete. Urediti svoje hirete, a to biva kroz nekoliko stvari. Naravno, tu se prije svega podrazumijeva da, da vjerujemo Allah u Allaha subhanahu wa ta'ala i, i sudnji dan i da izvršavamo one temelje islamske dužnosti to nam nije garancija da ćemo rediti u potpunsi svoja hireta. Da će nam ahireta, odnosno naša sudbina na ahiretu biti kako treba, ako ne posvetimo brigu i drugim stvarima. Pa zato kažu islamski učenjaci eh, pod broj 1 treba iskoristiti dozvoljene stvari i učiniti ih i badetom. Mubah stvari možemo učiniti i badetom. i da za mubah budemo nagrađani. Za jelo, piće, spavljanje. Za... pa čak za odnos sa ženom to se radi na dispo sa Što znači to? Imamo dobru naviku pri svakom djelu. Zadjes hoću da spavam rano, zbog čega? Pita, to je pitanje koje nam je ovaj ovaj nam za svi nit znaš. Hoću da legnem da ustrem rani. Hoću da legnem do strem od mora spava na sabah ili hoću da ustrem na noćni na I za to spavanje baš nije. I hoću da legnem da odspavam kako bi mogao da izvršim neke dužnosti prema Allaho sviđanog dana. Hoću da odspavam, recimo zramazan, da odspavam u toku dana, kaj ludo, u podnevno spavanje, da bi mogao klanjati teraviju, noćni namaz, tako da... Je. Sve se vraća, nije to. Čovjek treba imati, nije Kad idemo u prodancu, možemo imati namet. Kao kaže, slušam nedan jednom šeher, kaže, ljudi odu onako mahinalno da razmišljaju. Čine mnoga dobra ili dozvoljene stvari koje su lijepe, a nemaju ništa za njih, nikakvu nagradu, zato što nisi imao nijeta prije toga, nisi imao nijeta. Čovjek kaže kad ide u prodancu shopping da kupi brašno, ulja, dosno opremu, hranu za porodicu, treba prije toga imati nijet, idem da nahranim svoju porodicu, jer znam da je nahranim svoju porodicu da to se va. I odmah ima nijet što je odšao u prodancu što je kupio teti. Takože, kaže, trebamo tragati za dijelima za koje je predviđena velika nagrada, a, a dijela su lagane. I tako ćemo rijeci svoja hiru. Kao što je duha namaz, kao što je bitra. Riječi lahke, Astaghfirullah, la la sadaka, jedan potez, Noćni namaz, umra, održavanje rodbinskih veza, posjećivanje rodbine. Sve su to stvari koje ovaj, možemo usput uraditi, lagane su, a teške su na vlagi. Mnogosti mnogost koji se nagrađuju kod vlaga ovaj suhajna. Treće je, trebamo tragati i činiti djela za koja će nam teći nagleda i nakon naše smrti. A to je trajna sadaka. Kao, na primjer, da napravimo vodu ili javnu česmu koji će koristi ljudi i životinje do, do vijeka. Je da širimo znanje koje će biti od koristi ljudima ili dugoročno ili dosudnjeg dana, da učinimo vakuf, da stavimo nešto u zadužbe, da napravimo školu, džamiju ili učestvojimo i zgradnju džamiju, da štampamo knjigu, da odgojimo dijete na kraju koje je ovako. ništa ne možemo, možemo odgojiti svoje dijete od kojeg ćemo imati koristi i nakon naše smrti. Zato kaže poslanika, kada čovjek umri, prestaju mu sva djela, prestojnu teči djela nemam še na bazama reklama posti on je završio osim u 3 slučajeva trajna sadaka ko dao nešto u trajnu sadaku i trajna nakon njegove smrti i daljemu djela dolaze on na na ahiretu, u berzehu je li a djela na e, korisno znanje znači kojim se ljudi koristišave i na kraju kaže odvojenu dijete u aldin in yadu la odgovorno djeti koji će moliti za njega, počivati dobro. Koji će stano posjećati se svojih roditelja i moliti za njih i tražiti oprosta za njegu dolažnosti i činiti dobro i druga dobro djela. I to će biti do, do, dokli god teku ta djela. To je trajna sadaka. Što znači da mi djela koje činimo u našem životu, namaz, post, hadži to, nije to dovoljno. Trebamo se pobrinuti za svoje hirje da ga uredimo kako treba i ovim drugim djelima koja su veoma bitna. Mi mislimo da nisu bit I kaže sve ovo što sam spomenuo, znači učiniti svoj svoj vjeru ispravnom, svoj duňaruk i svoj ahiret, posanikanje sa latvinskim je objedinjenjem u jednoj dobi, koja glasi Allahumma asrih lana dinana Gospodar moj, popravi nam, učini nam ispravnom našu vjeru koja je koja je naša najvažnija stvar, najvažna stvar u našem životu, Vjera je l najvažnija stvar u životu. I to prvo se traži. Va oslih lana dunyana allati fiha ma'asho popravina ucini nam, nam ispravni naš dunjalicki život u kojem je naš je ovaj život mi živimo na dunjaluku i taj naš život koji živimo učini nam ga ispravan a vidjeli smo kako će, kako što treba učiniti vaslih lana ahiretana allati ilayha ma'aduna popravina našahiret ucini nam ispravnim našahiret naša koje je mjesto našeg povratka Tamo se vraćamo, na hiret idemo i, i najbitnije je da nam na hiret bude ispravljeno. A vidimo da je tu sve povedano, i naša vjera i dunjalu, jer na ovom dunjalu poživimo tu našu vjeru. E, realiziramo taj stepen obudijete da smo Allahovi robovi i onda se vraćamo Allahom kraju. Kaže, veđa li li hajate zijadete lenam il pur li hajir. I učini naš život da u njemu što više hajira učinimo. Znači dok smo živi... I ako nam produže života što više hajere u njemu učinimo, ovelu te rahatel lena min kuli šar, i kaže smrt rahatu po svakog zla. Ako nas pritisnu iskušenja dunjalučka i zlo, neka nam smrt bude rahatna po tog svakog zla i svakog iskušenja. E to su ti ciljevi koje muslima treba imati u svom životu. I naravno, ako uspijemo ovo poredati po prioritetima, Jako uspijemo realizirati, postićemo sreću na oba svijeta i na Dunjaluku i na Ahiretu, jer ne može ne ispravne, da čovjek samo, da čovjek misli da je sva sreća, cjelokupna sreća u tom je što će, što, što će učiniti što više i badeta, namaza, posta. To jeste, to je bitan dio ovo, ovo Dunjalučke i Ahiretske sreće. Ali vidimo da treba trebaju druge stvari urediti u svojem životu, da bi čovjek ostvario tu cjelokupnu, ili potpunu sreću. Jer ne može uvijednik biti sretan, pogledajte, klanja i posti i sve u rijelu, a ne, ne govori s babom, ne govori s bratu. Ono ga frezi, ono ga mrzni, mrzni, prema onom osjeća zlobu, Nije, o, nema pravi odnos prema komšiji, nikoga ne podnosi i tako dalje. Je to sreće? Ne voli, ga, ne voli ga ni žena njegova, ni djeca. Ne može to biti sretan čovjek nikak. Zato je bitno da znači sve segmente svoga života uredimo u skladu sa lavnim probisima. I onda ćemo uživati pravu i kodvanu sreću u Dunjaluku, slast imana i slast jeli, i tu duhovnu i ovu Dunjalučku, a na ahiretu ćemo biti posebno sretni jer ćemo postići na stepen obudjeta. Da smo labovi robovi u svakom smislu i na poslu kada radimo, pošteni smo, časni, odgovorni, kada govori kada smo jeli, u odnosu prema drugim ljudima, pošteni smo, otvoreni, iskreni i tako dalje. To su to sve segmenti naše vjere. Nažalost, ne, znači ne podcjenjujemo ove segmente koji su važni, ali pogrešno je da je samo čovjek posveti se ovom je l duhovnom aspektu života, klasično gdje gleda da što više ovaj čini na fila, to je bitno u životu svakako, ali ne smije zapostaviti ovaj drugi segment života to je veoma bitno da musliman bude koristi, koristi zajednici. To je veoma bitno jer znamo hadis poslanika, ali i surat uh, kaže da su najbolji kod Allaha, jer najdraži Allaha su, jer najbolji ljudi su oni koji su najkoristni drugim ljudima. To znači da taj uh, segment koristi drugim ljudima, činiti, hizmeti korist drugim ljudima, da je to veoma bitno. Znamo dosta hadisa. Jel? tome koji govori o odnosu prema ljudima nije pravi vjernik onaj e, koji znači sitak pomšjom hladan tako dalje i onih hadis koji govori o osobinama munafika kada govori laži, kada mu se nešto poviri iznemje i kada obećanja ispuni to je sve se odnosi na odnos na taj međuljudski odnosi ne premala što znači da taj segment jedni međuđutski odnosi ili odnos kod drugim ljudima, iti kako bita. I možemo uvamo, znamo na hadith poslanika, jer je svatav ženi koja je rekao da će u Djehennema. Koja, koja je za koju zgodilo da noć planila. Znači ni samo farzove, planila noć i namaz. Posjetila dana, dijela sadak, pa je rekao ono je u Djehennema. Nije finala. Krupne stvari. Zbog čega je u Djehennema? Zbog čega je u djehenne? Djehennema? Uzdemiravala. svoga komšir. pila arsuz Osigurala komšiju, vjerujete da možete naći primere danas. Žena pobožna, hadžinica, uči šest asinanđem i posti na file. Zna sve o Muharrem i ovaj i, i sve posti. A komšije nisu mirne od nje. Od nje jezika i od njenih postupaka. Nisu mi ta takva osoba, ne slatva je. Znači takve osobe, ona je samo popravila šta može svoje ruke, može svoje oči i uši, a ni popravla jezik, a prije svega ni popravlo srce. Jer sve to dolazi, sve ti postupci dolazi iz bolesnog srca. Ne može ako je zdravo srce, duhovno zdravo, ne može ne može se ovaj čovjek koji ima tako srce prezirati drugog muslimana, uznemiravati ga, podmetati mu noge. Ovaj gledati da ga prevari, slagati ga, to ne može. Kto to radi ovako, mislima, izgleda, izgleda kao oma ribu hatao, ali ništa. Znači, on nije svoje srce očistio. Treba tu dosta još ova, sa onom željeznom četkom, da malo oriba, pa da ga onda napuni imanom, iskreno, što ću ono što smo govorili. Eto, ovim ćemo završiti. Molim Allah, subhanu wa ta'ala, da nam očisti naša srca, da nam popravi i naš, našu vjeru, i naš dunjalog, i naša hirat, i da nas učine do njih koji će ostvarati e, taj stupanj obudijeta, odnosno pokornosti, istinskog Allah, robovanja Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Jer to je na kraju krajima toj naši glavnici. Ako to postignemo, onda će Allah biti zadovoljan sa nama, ukazat nam svoju milost i uvest nas svoju milošć u dženete. Molim Allah Subhanahu Wa Ta'ala da nas uvede u dženete i da naprosi našeg diha.